І зрозумів То у і утил Ірнакові Ударили князі гордомисл та ходота Отже, тепер у наступ Добити Ненависного ворога Вперед, поляни Вперед Ламаючи стрій, поляни Прудко помчали на вздогін За кіннотниками що у хмарі куряви збилися в купу і даремно намагалися якнайскоріше вирватися з тісного клубка на широкий степовий простір. Піші переслідувачі наздоганяли їх, підсікали коням сухожилля ніг, а потім без жалю вбивали ошалілих верхівців, що упали на землю. Поволі бій почав знову розгортатись. Тепер уже оборонялися гунни І оборонялися за пекло, Відчайдушно пробиваючись з оточення. Як рій довкола матки, Так збились вони навколо Кагана, Всіма силами захищаючи його Від слов'янського списа Чи випадкової стріли. Києві підвели коня. Він швидко скочив з сідло, окинув оком вируюче бойовище, ліворуч рубалися вої з наддесни та сейму, праворуч – за прип'яті та здвижу. Вони затисли гунню у ведмежі обійми так, що у них тріщали кості, вої наполегливо йшли один одному на зустріч. Ззаду гунню підпирали мечами поляни. Славно! Славно, — прошепотів задоволено князький. Раптом у глибині здибленої завихреної гунської орди він узрів малиновий верх соболиної шапки. Каган Ернак. Так ось де ти, степовий розбійнику. Ось як затисли тебе об'єднані сили слов'янських племен. Тепер не втечеш. А якщо і втечеш, то не захочеш повертатись сюди. Тепер віділлються тобі сльози улицького князя Добромира і його співплемінників. Відплатиться сторицею кров княжича Радогаста і усіх полян, що полягли від гунських стріл та шабель. Друзі. гукнув Кий, показуючи мечем середину Орди. «Дістаньте на мені того старого пса-ернака! Підніміть його на списа, Хай всі бачать, що настав йому кінець!» Підбадьорені цими словами вої Знову кинулися вперед, Прокладаючи собі мечами дорогу Крізь страшну тисняву. Через голови вершників шугнув рій стріл У напрямку, показаному києм, а може, яка влучить у кагана. Та досягти цілі не зуміла жодна стріла. Не встиг пробитись до неї жоден полянський меч. Відчайдушна кінна атака, на стик сіверян і деревлян увінчалася нарешті для гунню успіхом. Орда ринула в пролом, як вода у лотоки. У степ, подалі від бойовища, від загибелі полону. Коли кільце довкруж тих, що не встигли втекти, знову зімкнулося, Ернака вже в ньому не було. Його там і слід пропав. Оточені недобитки Ернакові здаватися не хотіли і вчинили шалений опір, та тривав він недовго. Засипані із всіх боків стрілами гунни падали додолу, як достиглі груші у бурю. І вмирали у закривавленому бур'яні, розтоптані копитами своїх же коней. Урешті битва згасла, щахла, сама собою припинилась. Над страшним похмурим бойовиськом, над усією Росавською поляною, почала поволі западати якась незвичайна урочиста тиша. Навіть стогін поранених хвоїв та болісне ржання поранених коней після всього того крику, гаму, брязкоту, клекоту, що вирували тут кілька хвилин тому, не могли її уже суттєво порушити».